قال الشارح رحمه الله تعالى قوله إيمانه لم يخل من تردي إذ كل من قلّد في التوحيد Imanuhu lam yakhlumin tardidi uh, Kerana tiap-tiap orang yang taklid Maknanya yang berpegang semata-mata turut orang lain Dia panggil orang taklid Pada ilmu aka'i Pada ilmu cara kepegangi itu Imanuhu Bermula imannya Iman bagi kulliman Qallada itu Iyalah lam yakhlu Tak sunyi ia Min terdidin Daripada Terdid teradud, Tak sunyi Daripada syak Ataupun ragu Tercingan-cingan asal, asal makna dia tak tuni daripada tercengang-cengang Nah, supaya kita bila tak nyata tak jadi i tak jadi tercengang nah, tercengang sebab apa tercengang tu? kerana kita tak nyata dengan Allah saya yang tetap nah, sekali berasa i pelik nah, sekali berasa hera nah, sebab apa? sebab kita tak nyata Kemudian awet takli seolah-olah balah tu, nah ha, sebab itu ulama tuduh berkilah sangat tu, ha, nah awet yang berpegang dengan takli itu ha, sah ke tidak sah iman, acah ha, kau yang kata iman tu sah haram, nah ha, sebab bimme mungkin ada seolah pegat tu ada, pegat tu ada sendirian tu betul dengan wakil, tapi oleh kerana tak ada dalil, tak ada alasan tu bima bima daripada tercengang lama gap eh sungguh kedak tak ha, takutnya main begitu mm dia punya tak sunyi tak selamat daripada atardid ha, dengan makna taraddud taraddud dengan makna tahayyur masa kita heran tercengengang ha, ah lama gap e, sungguh ko ha takutnya main ko tu dia tercengengeng seperti orang kapi dik tercengah-cengah dengan Nabi dah. Mana-mana Nabi, mana-mana kau dik tercengah dengan Nabi-Nabi. Mengaku diri jadi Nabi. Woyak mati hidup balik. Sedangkan tak pernah tengok orang mati hidup keli. Ihh. Haa, dia dia panggil. Dik tercengah, dia kata. Haa. i, Ih lama tak mbok dah. Tak cahaya. Ah, Haa. Haa. Lain dengan orang tak klik ni Mana orang ni orang ni pegang yang putuh Serta betul dengan wakil Tapi tak kalah dali tak dak tu Ha tu tak selamat tu hmm. <coughs> Kemudian kita tengok syarah Syarah kita kata Auluhu katanya kata musanif Syekh Ibrahim Al-Qani Ah ha, musanna kata imanuhu lam ta, lam yaqlu min tardidi imanuhu lam yaqlu dana daripada khala yaqlu hadza adanya hazf huruf ilah la wa lam yaqlu ah ha, tu bahagian ah ha, sarah hadhil jumlatu ah ha, hadhil jumlatu ini jumla Anola imanuhu muktada lam yahlu tu jumlah jadi khabar kata tu, pas jumlah tu tu muktada khabar tu katanya, hadhihul jumlah tu iyalah khabarun anil muktada, ini jadi khabar daripada muktada, muktada mana? Mubtada allazi huwa kullu man qallada bukan ha kullu mubtada mana khabar jumlah imanuhu lam yakhlu hak kita dak mengaji nahwu kata khabar mubtada terkadang mufrad terkadang jumlah ha dak misal di sana zaidun jariyatuhu zahibatun nah ha, Salam ini ha, kulu muqtada Imanuhu muqtada yang kedua Lam yakhlu jemullah khabar imanuhu Han imanuhu lam yakhlu Khabar bagi kulu Ia ialah muqtada Itu dia percara nahu mustik Kerana maknanya tak boleh dah kita Jangan kita kata kita Arak kita tak jari pun sepatut juga Kena tahu muqtada khabar Tahu jemullah ni jadi khabar Haa masalah ini sakut mana Tak mana Tidak kita tak paham adalah kaedah kita lain dengan surat kiriman risalah-risalah dia tak bercakap kakak Edah gitu, nak ambil maksud haa, sebab tu orang pandang mengarik imlak, orang pandang mengarik insya, buat insya, panang mengarik-arik, dua tiga, dua tiga, tapi nak kirim nama suara, pasal lera tak bawa, pula terbuka okay lah haa, sebab dia tak ada pakar kak Edah semata nak ambil maksud, tapi sedap dengan bercakap, haa, apa yang lita, buat, haa, orang ada-ada kakak dia tak boleh haa, tu lain, tu masalah, risalah tu lain apa dia ni? Ah ha, surat-surat Qiamiah dia. Ah ha, tapi wala bagaimanapun atah orang ya pada kaidah surat Qiamiah pada buat tu orang kaidah balarah dia bercakapnya hmm dia. dia. <coughs> Aba'i ini jumlah khoba bagi mubtada. Apa ha, situ boleh kita baca dengan dua lafal. Ah ni mubtada. Kita buat tak apa dia panggil melalui ibdal hamzah tu ke alif. Anil mubtada. Dia boleh kita baca dengan hamzah. Anil mubtada illazi huwa kullu. Ha Nah. Wal muradu bi dan bermula yang dikehendaki dengan imannya, iman muqallib. Kita ambil maksud daripada man qallada, bila kita buat menjadi san wasah bunyi muqallib. Eh yang musannin kata imanuhu lam yaqlu iman oleh taklid ni tak sunyi daripada tercengang bahasa musyki itu ah ha, kana imani ialah mana orang percaya dah jangan kata dia tak sunyi daripada tercengang ah ha, dia kata murak dengan imannya iman mangqallada ataupun iman almuqalli itu muraknya jazmuhu memutusnya nyam qalliq atau pemangqallada bi ahkamittauhid memutusnya dengan hukum-hukum tauhid min ghairi dalilain ah tu murak dengan iman situ makna memutusnya dengan hukum-hukum tauhid seperti tanah Allah ado hukumnya sungguh ah dia memutus dengan sungguh adanya tuhan Haa, dia kata Allah majud Haa, Dia pergi kata Allah yang ada Allah qadim Allah yang sedia Allah baqin Allah yang kekal Dia panggil jazam dengan hukum tawhid Yang mutuh Tapi min ghairi dali Kalau dia tanya apa dali Yang menunjuk atas adanya Sedianya, kekalnya Allah Ta'ala Apa dali? Tak tahu Haa, Dia panggil tak tahu dali hafamun kata ada sedia kekak, mau ambil mana oh re, re, ya ya ha, haa ambil situ haa nah itu dia panggil orang panggil kata taklik belah tu haa kemudian musanah kata imanuhu murak dengan iman makna jazmuhu maka dia pergi kata Allahumaujud Allah yang ada kejak ke kejak aku panggil jazam haa kalau eh aduh kau tak ada tak panggil jazam orang panggil syok ha, aku suka Tuhan ni ada ha, dia panggil zan tak panggil jazal lagi jazal dia putus Tuhan ada putus Tuhan tu sedia ha, dia panggil jazam tapi yang mari-mari tepat tak, tak cukupnya min rairi dalil jazam huria tu daripada ketiadaan dalil aku putus Tuhan tu ada aku memutuskan Tuhan tu sedia kekah dengan paksa tapi kalau tanya apakah dalil yang menunjuk atasnya tak tahu kalau ha, tak tahu pergi ha, orang-orang ha, aku pergi dengan orang-orang tu lah ha, tu dia lain kalau kata alam ni lah dalil yang menunjuk ha, so tu itu tu dia panggil tahulah dalil secara sepitar lalu tahulah dalil dengan secara sekaligus tu dia panggil dalil ijmal bila ditanya Bagaimanakah alam nunjuk tak ada sedia kekanya Tuhan ke mana bagaimana cara tak tahu pun ada penyetak tahu hurai bukan tak tahu dalil ha ni pergi prata prata molek so so so, so dia dia gaduh kita nak hukum tak klik ni fahal ah ni pak sikit ah ha, tak tak lepas hukum baligh ha ni tak, lepas, tak klik taklik ha tu dia tak pandah hurai kebanyakke kita ore tak mengaji ni tak pandah nak hurai nak suruh dalil nak menerang tu tak pandah dalil tu ada ha kalau tak ada pasal ni gak jalan nak tanya mana dalil punya tak tuhan ada, tahu ada tau ha jadilah panggil tak tahu dalil dia cara ijma pun tak tahu mana dalil kata Tuhan ada dan mun nak begal Tuhan ada tahu ha tahu mana tak, tak tahu sama begal ambo ada ada tak ada gua pegal tu wajar, kata ada ha tu panggil taklidlah tu Hmm, ha makah, saya pergi taklik lagu tu tu, jazam dia tu. Ha tu, tu, maksud atas imanhu mana jazmuhu. Jazam dia tu. Dia mutu Tuhan ada tu sedia tak ada dalil dengan tak tahu dalil tu. Jazam dia tak sunyi, tak selamat daripada tercengeng. Ha tak selamat tu. Ha tak selamat sekali dia. Mak tu kena tahu dalil. Walaisal <tuh> muradu dan bukanlah dikehanaki dengannya dengan iman Dengan nyawa dengan iman Bukan murak dengan iman Oleh taklip itu ialah Al-Ma'rifata nah, Baca nasak Kerana khabar laysa Nah Laysa al-muradu nah, Itu isimnya rapak Al-Ma'rifata Itu khabar laysa nasak nah, Lainahum kata merapak ke isim nasak ke khabar dan saudara Laisa ni setengah pada saudara dia lah Laisal muradu bihil ma'rifata Bukanlah ia dikhanaki dengannya dengan imanihi itu ma'rifat Haa, nah, orang-orang yang kata imanuhu, bukan iman itu makna ma'rifatuhu, bukan Sebab apa? Illa ma'rifata indal muqallidi Kerana tidak ada ma'rifat di sisi orang takli'ah ha. Kerana nak panggil makrifat, cuba kita klik makna ta'rif di'awal dulu. Makrifat, makrifat tu apa? Kita panggil kenal. Kenal Allah. Apa makna makrifat kenal tu apa? Dari usul Makna dia al-jazmi. <tuh> nak panggil makrifat tu kenal pegangnya yang putus. Dia panggil jazam. Al-mutabiqu <tuh> lil-waqi'in. Nah, yang membetuli wakil. Kita putus pergi kata Tuhan ada, betul kita memutus ke pegiau tuhan sedia betul hantu macam mutabiq lil waqah. Pastu nak panggil makrifat kena an dalilin. Udangnya <tuh> ya putuh tu kena tebuk daripada dalil. Hantu panggil makrifat. Tiba-tiba oleh taklik ni dia pergiannya putuh ada jazam dia nya. Lagi pula mutabiq lil waqah betul dengan perkara sebab dia pegiau tuhan ada, pegiau tuhan sedia, tuhan sah. Ha tu, hada, tu, dia, tu betul ia pun al jazmun mutabi'u lil waqi' tapi nya tak cukup sikit lagi min ghairi dalil ha tak ada dalil tu tak bagi makrifat kalau gitu musanah kata imanuhu tale pada imanuman makrifat tu tak lehlah ha dia tu kata bukan muraq dengan dengan imanihi tu bukan muraq makrifat bukan muraq makrifat dak kerana illa ma'rifata hati isim baca nasa yang tidak datang dengan illa ma'rifata kerana tidak ada ma'rifat 'inda al-muqallidi di seorang taklid ah kena panggil ma'rifat kena jazal yang mutabik ah 'inda lilai orang taklid ni jazal yang mutabik tapi meniru dalil tak masuklah takrif ma'rifat mm Kala yufiduhu kala musharihi demikianlah. Nah, ambil di mana tu? Ambik lagi kaza ni. ambil dia kata hmm. wal muradu bi jazmuhu, walaih sal muradu bihi ilmari fa ilah hingga ke ini. Kaza demikianlah. Masam. Um, kaza jadi yani kau kata kau wal murad bi imanih ni nilah dia yupiduhu piduhu memberi faedah artinya um, menunjuk artinya akan kaza ul kalam musyarihi oleh perkata syarah murad syarah di sini kena ke syek Abdul Salam ah dia perkata syarah yang ni Syekh Abdul Salam dia awal buat syarah mata jaharah ni dulu pada Syekh Ibrahim ni lagi Uh, Syekh Ibrahim Al-Baijurini juga dia. Uh, Syekh Abdul Salam orang dulu dia buat syarah. Ah uh, maka bila hak ni kata syarah kena kat ke Syekh Abdul Salam. Ah uh, tuai bagi syarah Ithaful Murid. Hak kita ni, ah uh, hak kita ni Tuhfatul Murid. Uh, kita dah baca ni. Uh, syarah Tuhfatul Murid. Uh, hak Ibnu Abdul Salam Ah Abdul Salam nu, syarah Ithaful Murid. Uh, tapi tak tak masyhur namo dia panggil Sarah Amdus Salam gitu. Ha, dia panggil ha, baca cerita apa Sarah Amdus Salam nama apa Sarah Amdus Salam ha, tak ada ingat mula tak ingat nama nama suruh kot tu nama dia ithaful murid ha ni ha ni? Sarah tuh patul murid ha dah baik ha cakap lah syarah kata gitu mata syekh kita ni kata wa la'allahu eh dan barangkali barangkalinya Barangkalinya dia panggil la'an la litraq <tuh> tawakk. Barangkali nya dalam syarah tu mabniyyun dibinu di pelaku akan ala in ala qaulin barangkali perkata syarah tu ah <tuh> atas kaum yang mengatakan Am baniyun ala qawlin bi anna al-iman huwa al-ma'rifatu. Bekali dia berlaku atas kaum kata iman tu ialah makrifat. Sahabat dia kata bukan murak dengan iman di sini makrifat bagi yanafi Ah itu dia. Iman orang mukalli itu tak sunyi. Dia kata murak dengan iman ni kena kata jazm. Tak boleh kata iman di sini makrifat kerana tidak ada makrifat di simukallik jadi kalau perkata syarah tu tu bangkali dia bina di atas kaun yang mengatakan bahawa seiman ialah makrifat bagalia berlaku tah kaun tu kalau gitu kaun tu du wa dhaifun wa huwa an al iman huwa al ialah dhaif ataupun boleh kata wa huwa hadzal qaul ini kauni Kata iman kena kemakrifat Ini yang paling kau do'ah Banyak kali perkataan mustanah tu Bina atas kau do'ah ini Sebab dia nabi itu hmm, itu kau hak kuat Yang rajah yang mana Wal-rajihu Wal-kawlu rajihu Kau yang rajahnya Annahu bahwasanya Al-iman kena ke as-siddiq ha ni kau kau rajah ni iman kena ke membenar di hati noh yakni mengaku dalam hati kata aamantu wa saddaqtu ha, tu ya kalau kita kata di lidah dia panggil dia panggil iqrar ha nah aamantu billah kita kata di lidah Aku beriman dengan Allah. Tu panggil mengaku lidah tu. Bukan dia iman. Iman ni hak tasdik di dalam hati. Ini anak, anak Mana dalam hati kita mengaku? Soalnya kalau wayak di mulut kak. Aman tu billah. Haa. Nah, Wa saddat tu bihi. Haa nah, tu. Tapi tak ada kata apa di lidah dalam hati mengaku. Dia panggil apa tu? Dia panggil hadis nafsi tabik tu ulama tu bicara kata iman ni amrun wujudiyun ka ka amrun a nah ha, satu kaum kata iman ialah amrun wujudiyun kerana bahasa ada kerana nama bagi pengakuan adalah hati sekiranya kalau rakyat aku beriman ha, aku percaya ha, kalau rakyat di lidah tu ka rajah tenang tu annahut tasdiq kau yang rajeh bahwasanya iman tu kena ke atas dik ai qalbi. Ha, atas qalbi kul kalbi hati nak mengaku mempercayi adalah hati kalau gitu percaya adalah hati tu, membenar, itu membenar terjemah sahnya mana membenar membenar adalah hati nak ha, wah wah kalau gitu dan ya itu atas tu gayrul jazmi membenar itu lain daripada jazam sebab apa li marji'ahu kerana tempat kembali nya tempat kembali tasdid ni di mana marja' dia tempat kembali membenah tu di mana al kalamun nafsa niyyu kena keperkataan yang bahasa dalam hati aa aa kena keperkataan yang bahasa dalam hati tu dia Ha, kalau perkataan di lidah ni ha, dia panggil cakap cakapan, cakapan cakap, pan, cakap pan lidah ni tak ni cakap hati dia panggil ha, ya supaya kita ada panggil mata hati mata kepala lah ha, mata kepala kita tengok bari yang dapat dengan ada ha, panggil zuheh mata hati ha, kita tengok bari bahasa bahasa-bahasa-bahasa sembunyi ha, kalau gitu apa dia al-kalamun nafsani wa huwa al kalamun nafsani kenaka qaulun nafsi kenaka perkataan diri perkataan hati amantu wa qaddu ha tu ah ha, kenaka mengaku dalam hati kata amantu wa qaddu ya kadang kala orangnya percaya dah dalam hati tapi mulut tak kata dah tak berani nak kata di lidah dah Terkadang dia guna kelima Kok karuk dah Tengok misal zaman Nabi SAW uh, Di antara sahabat Tak ingat nama Ada di antara sahabat Orang paksa dia suruh, -suruh celo ke Nabi Muhammad SAW Orang paksa dia suruh kata huduh ke Nabi Allah dia pun kata Ada orang gamok nak lari tak boleh dah Haa dia mahu paksa dia Haa <coughs> maka dia pun kata ada setengahnya dipaksa suruh sujuk kepada patung tak nak gamuk dia sujuk tapi hati berdebar-debar hati tak sih sekali tapi tak darah kena paksa bila lepas pada tu dia klik cari Nabi selalu SAW rakyat. kata dia dipaksa uh, suruh sujuk kepada patung dan dia suruh kata suruh maki celah ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada hati taksih sekali Dia pun takutlah salah Haa Dia dia Irayak ke Rasulullah kata tak apa Haa Dia panggil hatimu tetap di atas iman Man ukriha wa huwa mutmainum bil iman Orang yang kena paksa wa qalbuhu mutmainum bil iman Siapa yang kena paksa sedangkan hatinya dak tetap di atas iman. Hati dak mengaku aman ha, tu billah, ah wa saddaqtu bima jaa bihr Hati dak itu tapi perbuat bila kena paksa sujud-sujud tu tak apa karena kena paksa. Kata hudud rasul pun tak apa kena paksa. Ah ha, untuk nak lepas diri. Ha dia baik tu kata hak kemas dalam ni. Kadang-kadang orang tu percaya dah dak beri main dah, tak berani nak zahir di lidah takut. Seperti ada orang seperti di zaman Nabi Musa nah. Dia dak beriman lama dah dengan Musa, tapi dia tak berani nak kata lidah takut Firaun. Asiah foto juga isteri Firaun tu, dia beriman dengan Musa dak susuk dia dalam diri. Ah, tu nak ayat tu hati ni, haa, apa dia ni? Dia ada iman sekalipun di luar zahir tak boleh nak menyata. <coughs> seperti keadaan genting keadaan dalam sepik tu kau percaya oleh dalam sahaja lah tak berani nak kata aku percaya kau tu tak berani takut murid demo kau percaya dalam diri ah, tu nak kata al-qawlun na'kal -kal kalamun nafsani ha tu murah iman kenal kau tu kenal kau qawlun nafti perkataan hati jaga pandai hati ataupun mengaku hati kata aman tu wa faddahtu ha tu jadi fal aula maka yang lebih utama ataupun lebih molek anal murad bi imanil muqallidi yang dikehendaki dengan iman oleh taklid tu ialah maknanya tasdiqhu membenar olehnya nya muqallid tasdiq membenar at tabi'u lil jazmi membena tu yang ikut ia akan jazam dia mari diputus dulu lepas tu bawa kata ha tengok sapa kita nak kata ho ho pun ya winapak dulu di hati <coughs> orang dok wayak-wayak kita dok perhati mulut tak atau apa lagi dok dengar dengan telinga mulut dok dia dok dengar dengar orang dok hurai dok wayak-wayak wayak apa nampak di hati am ha, bila nampak di hati hati kita mutuh tak ada bermutu tubik di mulut ha aku terima hmm ha dia mari dah hati mari lidah ha sudah lidah sekira kalidah tak kata apa kada dia hanguk apa, apa, apa tu hak dalam dah dok oh, ha boleh dalam dengan tak ada zahir lidah ha dia panggil dia panggil iman membenat ha, membenar hati membenar mari di mana at-tabi'u lil jazmi yang mengikut akan jazam. Ha tu makna iman bagi orang mukallif. Bukan buka kenafsul jazmi, mukak kena ke diri jazam tu dak. Ha sabit tak panggil makrifat. Nak panggil makrifat tu kena al-jazmu na ha, al mutabiq ada periman aur yang ni bukan al jazmunda kena kata sadiqul jazmi membenah tapi yang turuk ke jazam ha lain ha maka membenah tu yang turuk ke jazam manakala tak ada dalih jadi tak selamat daripada tercengang ha nah wal muradu min at-tardidi alam mata ka tallam imanuhu lam yakhlu min tardidi kalau kita kira logat tapung dengan sorah tardi kira kelima apa masdah ba mana wazana wazatfa'in ha dalam pengajian sorah kata masdah ba taf'in mari daripada raddada yuraddidu tardidan kalau gitu Tardik-Tardik mana mem Buat-mengsyak, wi buat wiragu buat-mengsyak wi tu mengsyak buat Buat-mengsyak, buat Mengherankan, buat-mengsyak Di situ Sini bukan makna wala tu Hasabik tidak tawal muradu minat tardidi Maknanya At-taraddudu Kena takwe makna pada bakta pa'um Taraddu Wa tahayyuru Haaam min qaulika yani ma'khuzun min qaulika diambil dari kata engkau di segi loghat taraddada zaidun aitahayyara ha, <coughs> jadi apa beza loghat melayu kita pula loghat melayu kalau kata tercengih itu kita sendiri eh aku duk wasap tercengih ha dalam surat huruf surat tercengang dia tulis tercengang kecak kapung kato ku bahasa jenge. Ah ha, jenge, padahal bahasa baru depan tercengung, ku bahasa cengung. Lusu angung. Ah ha, tu nak dilekat dekat dengan logat si eh. Ngung, bahasa ngung. Ah kita kata tercengung. Ah ha, tu dekat kono. Nah, ha, tapi lurah hak -lura masyhur logat Melayunya tercengang. Eh duk bahasa terjene. Ah ha, kita sendiri ada tardid ni rodada ni bukan kita tercengih kita buat we orang tercengih mencengangkan ha tu ha, buat we orang tercengih mana kita mencengangkan akazai Zaid dok molak-molak kita beri perkataan we jadi cengih ha. jadi kalau kata tercengih itu lazim sifat kita sendiri kalau kata mencengangkan kita buat we orang lain nung tercengih Tu so, Radzada Sini Nak raya enak Orang mukalik tu sendiri Tercengang Bukan dia buat Wetcengang ke orang Sahabat tu Tardip Dengan mana Tarodud Haa Haa tu dia deh Haa Sebab inilah Cara mengaji ni Kau Banyaklah ilmu Haa sahabat tu Susah payah dalam mengaji lebih Tengah nungi habis jihad Tak jihad Dala tu dati. Nak riti satu-satu kelimah Satu masalah Kisah Guna otak Guna masanya Ah ha, tak pesan kanan lagi haa abad itulah ia dah repair repair tu wiriti kelimah dalam sebuah kita dah kata penamu jihad baik Ah ha, namanya al-khurud ila sabi lillah ha, keluar kepada jalan Allah kita duduk mengaji menutup ilmu gama dia cukup dah terkandungi di dalamnya haa bila kita dapat haa masak penuh dia lagi boleh pergi belakang dengan ilmu yang ada pada kita tu Ah ha, abad itulah haa dala kita menutup ni dah kita fikir luar banyak perkara Hmm. <coughs> Baik. Uh, itulah dia katanya muraq dengan daripada tardid itu at-tardudu. Ah, ha, bukan makna tardid makna dia asad karena makna asad jamu ta'di ta buat bi orang nun tercengang. Ha, buat bi orang tercengang terpannya mencengangkan akan orang lain. Itu makna tardid. Di sini bukan murak Murahnya nak raya orang taklid tu sendiri Kalau tidak pegang dengan takdak-dali gitu Nanti dia sendiri tu tercengang-cengang Ah, Sebab itulah kena ta'wik Hak Musana kata Min tardid Dengan mana Taradud Haa Itulah yang Sarah kata Wal muradu minat tardidi At-taradudu Wat-tahayyuru tu atas tafsir Wat-mari wat-tahayyut nak tafsir makna taradudu asal taraduk kalau jumlah betul tu asa taraduk orang pergi mari gi mari, gi mari tu taradadak tu gi mari, gi mari ha, gi sekerak paling mari, paling kena gi Apo dia mahu jadi gi mari, gi mari ha, tu taraduk ya ha, asal orang taraduk tu belah tu maka adalah hati kita pun gi mari, gi mari kalau nampak dia tua, tengok, dia, dia dua, tiga 2 Hunok jakah hunok kelek gi pula Dok cari puan gemari gemari tu asal taruh dadak maka dalam hati pun duk gemari gemari ha, tu dia panggil tercengang tu tak kata gigi gi. ha, kalau pergi straight tak paling dah ha, ni tak gigi kegak paling klik paling klik paling gigi pula ha, tu asal maka itu panggil tercengang tercengal-cengal hmm. ha, seperti tengok kada-kada dia nampak dia rupa kita bila tercengal dia kan duk dia Eh, abang ada tu. Eh, ada jadi tu. Pala haja buat ada jadi. Kan mengok, ketunduk, kepusing. Ih, eh, ha ah, ya ada hak acak. Ad eh, ha ada jadi tu. Ih. Ha, hatik pagi mari tu. Ah, tu dia. Tak serupa dengan hak cerak tengok betul tu. Oh, ha tu dia. Kalau eh, ah, ih, ha barak gi mari tu. Ha, ah, tu dia TV bah loroh. Ha ah, nah. Bah dengan isyarat lika ambil daripada perkataan contoh radada zaidun aitahayyara. Ah terjemahnya tahayyara arti tercengang-cengang atau terheran. Akhirnya terdekat <tuk> dengan orang Arab dah. Hayyara. Hai Ha har yahir hayran. Hayran. Ni kata her. Ah ya. Hayran. Ni mak situ dah tu. Biar tahu ni pun dekat-dekat ya. Lorak tu ada semua. Ingat anak cucu mempelek. Kalau tu ku pelek kan. Jadi bunyi berlain Bila kita main muka ranah tengok. Oh, dia ya nak klik. Nak suka ya. Was hmm. <tuh> tuskila. Dan di bilang muskil. Bi annal ibarata. Taqtadi. <tuh> annal jazma. Yu jamii'ut taradduda. Ah ha, dia payah sikit. Ana ha, ha, kita bertekat dekat tu dia. Ha, dah payah se baca sikit.